kenengo amar bat urteetan beti dantzariekin ba, ba inguratu gara, dantzari Euskal Herriko dantzari onenekin esango nukenit, beti ere gure musikarekin aritu dira, eta lako batean pentsatu genuen, ba, bueno, egingo dugu, ikuskizun bat, non, e, gure dantzak dantzari profesionalei ondo dago, berei aritzea, baina igual horren profesionalak ez diren, ba, herriko dantzat aldeak, ba, berei ere zergetik ez diegu erakusten gure koreografiak, gure dantza dantzaberri horiek, Eta nola baita laratu denon artean e, ikuskizun e, erraldoi batean. Eh? Eta hori egingo dugu Espeletan. Azkenean ba Korrontzi Joango da. Joango da, bilamonatik ere gurekin batera bide lagun izaten den oinkari dantza taldea. Eta nola ez, kaso honetan Espeletako dantza taldea ere gurekin batera arituko da. Clio bat aste dan ama xidu, berarekin batera gure musika jorratzen, gure musika lantzen, gure dantzak ikasten eta dena aurkeztuko dugu ba Bastelen honetan Espeletan.